Nem. Vissza fogom magam. Zokom benné? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában már nem. Nem. Kejfel Elég. Kiala Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killódik már itt? Ez a zene törnep is bejött, legalábbis nekem. Uh, hallgatói visszajelzés, nézői visszajelzés nem érkezett, így megmaradt kétségtelen ki lehetne cserélni még a Louis Armstrong változattal az eredetivel, de ez a Shane Nick nikyiv eh, duó, ahogy a Naiman Mondaná szék is, triumvirátus vagytok ti ketten, ez nekem tökéletesen megfelel. Ennek a kísérleti műsornak, amely eddig csak rádióban volt kísérleti, de most már tévében is az, mert ugye a spirit televízióban látható, ezt majd ha gondolják, akkor vigyék hírül, én arra kértem itt Nekem a szó átvit értelmében sincs kenyéradó gazdám, de itt az atv vel abban volt szó, hogy később időpontban propagáljuk a műsort, hogyha beváltak a hozzáfűzött remények, vagy legalábbis nem állt fejre. Ezt még meg kell keverni. Itt például most le kellett húzni egy ízét, mert most kétszene szólt itt egyszerre. Nem? Igen. Itt van egész más szó. Csupa meglepetés. Jaj. Én hozzászoktam ahhoz, hogy. Uh, itt a második otthonomban, a rádió stúdióban, a mindenkoriban lazán élem az életemet. Ebben némileg változtatni kellett azóta, hogy beköltözött a televízió. Ezt például háromnapos trikót nem hordok. És mackó nadrágban sem jövök, ami egyébként nem könnyű, mert azért felkelni nem mindig könnyű. És elsősorban azért nem kell könnyű, mert hogy én reggel rakom össze a fejemet, és ez néha egészen korán kelek fel. És hát eddig nem igazán adtam arra, hogy a külső milyen. Lehet, hogy egyébként a tévéműsoromban is adhatnék többet, de most egyszerre maradjunk egy témánál. Ezek ilyen műhelyi titkok. Vagy nem tudom micsodák. Szóval ezt szoknom kell, ha egyáltalán hozzá szokom. Ráadásul azt is be kell, hogy valljam, hogy hetek óta elég pocsékul érzem magam, tehát nem itt a koronavírussal összefüggésben. Így aztán még külön, ugye olyan módon kell viselkednem, meg festenem, mint mintha én egyébként nagyon fitpali lennék. Ami mérsékelten, igaz? Én például reggel teját, ha iszom, az, hát, az... az. az. És előre szólok, hogyha nem kell elhagyom a stúdiót, tehát akkor azt fogják látni, hogy itt nem jól senki. Persze azt tudom önöknek mondani, hogy ez legyen a legnagyobb bajuk, téve, hogy nekem most már van idejövett kedvenc benzinkutam, Kedvesz benzin kutamnál megcsinálták a teát. Először fogadott engem meg annyi műtős nő, tehát e, így alig látszottak ki a különböző állarcokból. Mindegyiken kesztyű. Szerintem vakbélműtéset is vállaltak volna. Bár óvattal, mert ugye én meg szólni azokat a rádi és tévé műsorokat, amelyek viccet csinálnak a helyzetből, majd szóljanak 061877, 0877, ha túl, túl lőnék egy nem létező célom. Bármikor telefonálhatnak, de most egy kicsit dumálni fogok. És... Such a nem elég, no hogy hál… így be vannak öltözve, de nagyon, igen, nagyon szeretnek valamiért, majd ah, biztos ki szeretnek belőle ők is, mint maguk. Jaj, most figyeljenek, eddig nem vettem le a mikrofondra, kifújtam az akkor most tévében sem fogom arra a rövid időre. Tudom, könnyékhajlikba is lehetne, hát ez a könnyékhajlékban kőgjek, de könnyékhajlakban az orromat se fújtam eddig, most már ezt nem próbálnám ki. 061877, 0877, szóval közölték velem, hogy a teát nem fogják elkészíteni, az az én dolgom, ők nem nyúlnak hozzá az én tejámhoz. Tehát ez biztos szintén a higiéni része, tudományosul vettem, de a legdrámaibb rész ezután jött. És miután én egy teatrális ember vagyok, elő kell készíteni a következő zenét, mert teatrális dolgokat az ember alapvetően csöndben jelent. Be. Ha persze telefonálnak, akkor ki ez a bejelentés, de önök nem telefonálnak. Így aztán. Körülvidesen jöhet a drámai bejelentés. A lot of rest To give their all To give their best Mistakes are worthless The Misunderstanding's worse A game I will not play A curse Misunderstanding Misunderstanding Misunderstanding. Misunderstanding. Szóval, az a hölgy, aki a teámat előkészítette, tehát ezeket a részleteket oda készítette a pultra, az lehetséges lejárt a munkaideje, és így aztán elment, el is köszönt, és egy másik hölgyet találkoztam, aki kicsit ráhajolt a pultra, és azt mondta nekem, hogy hát ez egészen szörnyű. De ezt valami olyan módon mondta, hogy az ember beleborzongok, hogy itt valami, hát nem tudom, mit fog mondani, egyébként is korhatáros a műsor, de hát ez nem 14, hát nem tudom, mit lehetett volna mondani. Mondom, hogy hát mi is mi történt? Azt mondja nekem, bezárták az összes fitness termet mondtam neki, hát, hogy ez sígmiztő, ez borzasztó, tehát ennél rosszabb dolog ne történjen vele, Mire mondta, hogy neki ez untig elegendő, én mondtam neki, hogy most én egy olyan helyre jövök, ahol másfél órán keresztül arról fogok próbálni beszélgetni emberekkel, hogy tudják elválasztani a fontos dolgokat a fontos talanoktól, úgyhogy szerintem én a rádióműsoromat itt most a benzinkútnál hét óra előtt néhány perccel elkezdem, Hát, hogy osztatlan sikert aratta, e vele, vagy sem, nem tudom, én meglepődtem. Mindeknek más a baja. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Konyár István, vagyok Debrecenből. Jó reggelt! Én a koronavírushoz szeretnék egy olyan felvetést tenni... Eddig a mondatának semmi értelme nincsen, de folytassuk. Tehát a koronavírushoz olyan felvetést szeretne tenni... A... A Ez... koronavírus ö, a gyerekekre immunis, vagyis ö, kevésbé ö, kapják el ő. Elnézést, ön, ha nem virológus, akkor arra kérem, hogy a lényeget mondja, mert okoskodókkal ebben a műsorban egyébként sem szeretek beszélgetni, v ö, veszélyhelyzet esetén pedig egyáltalán nem. Az, azt szeretném mondani, hogy lehet, hogy azok a gyerekek már kaptak olyan végződést, No, hát ezért kár volt fel így Debrecenből. Ahogy erről Marian Faisful jönnek el, ez egy misunderstanding volt. Egy eddig jelentős misunderstanding. Jaj, understanding. is my 061877, 0877, az előző telefonálóval folytatott beszélgetés, ne vegy el a kedvüket. Um, akik most látják először a tévéműsoromat a Spirit TV-n, vagy másodszor, mert tegnap látták először, és azt mondják, hogy hát ez a pali nem normális, azoknak azt tudom mondani, hogy van egy szűk csapat, amely követ engem, és rájön arra, hogy annak az észjárásnak, ami itt az én fejemben belül jár, lehet, hogy van teteje Anderson. vagy alja, minden esetre, amik telefonálnak, és no egyik szavamot a másikban nem öltöm, addig elmesélem a önöknek, a hogy ma 2020. március 17-e van és kedd, a pontos idő pedig 6 perccel reggel egy 8, ez Debrecenben épp úgy van, mint Budapesten. Miss aki tévében e és a földi frekvencián hallgatja az egyidejűleg tudja, hogy mennyi idő van. Akik interneten, azok nagyjából 40 másodperces csúszással ők a pontos időhöz hozzáadhatnak egy percet. Igen, Fókos meg is Csaba igen, nem az a helyzet, hogy Mencer Tamás lett volna elvileg 7 óra 50 perc kora vendég, külügyminisztérium, de könnyen lehetséges, hogy kell, mert ha már az operatív törzs ma reggel 6 órakor ült össze, nem adott egy sms hogy szerinte 7 óra 50 perckorat nem lesz olyan helyzet, hogy ő nyilatkozni tudna. Jörögöt! Szia János vagyok! Szia édesem! Szia! Ami nézlek a tévébe! hogy kipróbáltam, mint kísérletet, és nálam ez a kísérlet nem válik be. Ennek a, a rádiónak van egy azért rádió, mert rádió, és egy, van egy intimitása a rádióadásnak, a zörejek, a Iszó, beszélsz, csinálsz És itt ül egy pasas, aki éppen most teát iszik, úgy látom, de vissza kell, hogy egy pár másodperccel egymástól, a volt ez jó, hogy többen kapcsolódjanak be. Nem hiszem, hogy ezt a tévét sokan nézik. Pillionról. Én egy példatörténettel szeretnék válaszolni. Igen. A civilapályámban felvetődött bennem, hogy esetleg nem lenne érdemes bejátszani azt a két héttel ezelőtti részletet, amikor Szilagyi János azt mondta, hogy ez az egész csak bluff, ami a koronavírussal kapcsolatos, és akkor azt mondta Szlazsánszki Ferenc, hogy ez jó pofa, de nem elég szellemes. Ez egy kísérleti és utolsó rádióműsornak kísérleti és utolsó tévéműsor változata. Ennek a második adásában egy ilyen telefont megkockáztatni neked lehet, de arra kérlek téged, hogy május 31-éig ne beszélgessünk. Köszönöm, hogy hívtál. Ez a május 31-éig természetesen a civila pályára is vonatkozik, addig Sziládi János nem lesz a vendégem. Köszönöm szépen, azt írja valaki, hogy 66 másodperc a csúszes. Tudod János, ha másért nem, csak is kizálgít a távol bent tételezzük fel, hogy a tévéműsort 15 vagy 25 emberrel többen Látják és hallják, mint a rádióműsor, az interneten és a földi sugárzásban. Hát ha elhangzik olyan közhasznú információ a koronavírussal kapcsolatban, ami 25-30 ember esetén is fontos. Az, hogy ennél van tévéműsor, reggeli műsor, azzal a TV és én is tisztában voltunk. Én azt gondolom, hogy amikor te a Magyar Rádióban egy műsort elkezdtél a 60-es, 70-es években, és a második műsornál egy ilyen kritikát kaptál volna, de szerintem nem kaptál, mert a Magyar Rádióban annak idején nem így jártak el. Azt az arcodat mutattad, amit én mindig is ismertem, és amihez mindig is módom volt viszonyulni, de mégis másképpen kell hozzá viszonyulnom akkor, amikor ezt mások is tapasztalják, és más akkor, amikor ennek csak én vagyok a fő tanúja. Nem vagyok megsértődve, nem tűröm ezt a hozzáállást, se a saját műsorommal, se a saját személyemmel kapcsolatban, senki mással kapcsolatban. Köszönöm a megértést! 061 0877 még néhány perc mert utána felhívom Csorbai Ferencet Mohácson. Jó reggelt kívánok! Az Isten ágyom, meg nem akart én megláttam téged. éget. De sikerült. Én ér ér érdeklődtem, én ezt, ezt értem, ha, de tudod, ha érdeklődsz, akkor felhívod a telefonszámat, tudod, 0639441. Tehát azért ne tévesszük össze az én tévés rádió műsoromat az én magánéletemmel. Ha valaki engem fel akar hívni, megtalál, ha valaki nagyon találkozni akar velem, akkor az föl is jön hozzám. De például itt van a postás, akivel nekem egészen kiváló a viszonyom, de a postás például tegnap bedobta azt a cetlit, amit egyébként oda is adhatott volna, hiszen a nem egészen tökéletes közállapotaim okán én egész napotthon voltam, de úgy döntött, hogy bedobja ezt a cetlit. én majd elmeltek a postára. 061877 0877 Nem eszem embereket, tehát ha betelefonálnak, mindenkitől nem fog elvárni egyébként is. Vannak, akik aggódnak, hogy olyan kevesen telefonálnak be, hogyha azoktól is mindjárt elbúcsúzom, akkor kik maradnak, de én benne nincs ilyen aggodalom. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Egy kicsit lazítás kell De álljon meg és a menet, nem, ő... nem vagyok feszült. Jó. Két házas pár múlt hétes Spanyolországban jártak, és és ö, azt történt, hogy gyakorlatilag nem, nem vettek tudomást a koronavírusról a, a mulatságot bezáróan. Aló! Figyelek! Azt történt velük, hogy a, a fiatal emberek azt csinálták, hogy március 10-án este pénteken gyakorlatilag egy záróból csináltak, csinálták, kegyetlenül kiütötték magukat, és nincs sok kifejezés, messzenül feküdtek le az ágyaikra, és elkezdték nyomvatni a légkondit, mert x helyen voltak, egy nagyon meleg helyen voltak, és az a helyzet, hogy reggel arra ébredtek, hogy taknyúk nyáluk egyben van. Igen, ez így szokott lenni. lenni. De, de várjál, az az igazság, hogy ittől meg mindenki rákta a körbét, hogy ezek most akkor megelennek két határon, a repülőtéren, hogy ebben micsoda volt rá lesz. És a lényeg az, hogy borzasztó szerencséjük van ismerve mostani spanyol helyzetet, és gyakorlatilag föld tudtak szállni Spanyolországba, és így itthon. Feri Hegyen lényegében március 15-én, ilyen éjfél, fél egy Feri érkezett meg a repülőgép, és mondták, hogy ha úgy érzik, hogy betegek, akkor menjenek karanténba. Tehát alapvetően megúzták a dolgot, de azt képzelj el azt a vizuális világot, amikor taknyúj nyáruk egybe van, és úgy kellnek, fő reggel, és akkor kezd tudatosodni velük, hogy ezzel nagyon meg is bukhatnának. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Fiala úrral beszélek? Hát a úrral az túlzás, de fiala János nekem Valaki azt mondja, hogy fiala úr, az a, mindig az apa. Bocsánat, bocsánat. bocsánat Igen? Annyit szeretnék mondani, hogy nekem nagy örömömre szolgál, hogy a tévén látható a kejfel Jancsi, mert legalább most normálisan tudom hallgatni és élvezni. Sajnálom, hogy nem Szilágyi János bejelentkezés előtt. És uh, e nem, nem, azzal nem az a probléma. Egyrészt halványilag Gőze nincs a Szilágyinak arról, hogy bennem mekkora druk volt ezelőtt. Én hetek óta készülök erre a műsorra, a tévés hetek óta készül erre a műsorra, a TV is pontosan tisztában van azzal, hogy ez mennyiben televízió műsor, mint hogy egyébként a fórum se televíziós, ha betelefonálnak, ez egy picurka stúdió, én szerettem volna fölállni, meg annyi olyan elem van, amit egyébként. De hát honnan lehet tudni, hogy ez például ez a műsor önmagában csak nem meg. Akkor már létezik az, hogy az ember azt mondja, hogy oké, okay, akkor ezt a palit fejlesztjük, ez a műsor alkalmas rá, és még egyszer tudja, én már kinőttem abból a korból, és abban még nem nőttem vissza, amikor önt látom, egy régen látott ismerősömet le van fogyva, vagy meg van hízva, és akkor az az első dolgom, hogy ú, de rosszul nézel ki. És a Szilágyival mi megjártunk tolnát, baranyát az életünkben. Elsősorban, ezt most felejtsük el, ezt nem fejezem, ezt nem, a mondatot nem fejezem ki, voltak jó és rossz periódusaink, túltettük magunkat mindegyiken, ebben az, ami most történt egy olyan ember számára, aki pontosan tudja, hogy egy második műsornak a megítélése, de még ebbe belefér a harmadik, a negyedik, vagy az ötödik. És mindezt ezt a nagy nyilvánosság előtt, az, hogy neki nem tetszik, én őszintén sajnálom, és hogyha most betelefonálnak száz ember, hogy mind a Szilágyinak van igaza, én őszintén sajnálnám. De hogyha azt mondaná valaki, hogy ebben ezt lehet kezdeni, azt lehet kezdeni, és ez egy része a dolognak, de mi magánéleti ismerősök vagyunk. Nem vagyunk barátok, de közeli ismerősök vagyunk. Um... Jó, csak annyit szerettem volna mondani, engem azt sem hogyha csak tizsamába, vagy drága? Látja, felvett, igen, igen, csak nem most a koronavírus idején. Tehát rajtam lólik, még lesz olyan műsor. Jó. Nem olyan gyakran fogok önnek telefonálni, mert én kimondottan passzív hallgatója vagyok. De, de nagyon jól tette. Nagyon tett de na -na -na -na jól tette. Köszönöm. Minden Köszönöm a szilágyi teljesen függetlenül. <tos> Nem csak ott van bennem tudják. Ott jár bennem ez az egész. Amit most történik. Bélhetve ugye a sziládinek az esemény, amit nem fog felolvasni, amit a második telefonja után írt. Hát nézzék, vannak az én telefonomban olyan, nevek, Akiket már hiába hívok fel, mert ők legfeljebb az oda át az égben telefonálnak. De egyel biztos, hogy több olyan ember van, aki nem halt meg, és kívánom, hogy éljen 120 évig, akit ma, 2020. március 17-én 7 óra 33 perckor el nem tudom képzelni, hogy valaha az életben még egyszer felhívnám telefonom. One love we get to share it leaves you, baby, if you don't care. Did I disappoint you or leave bad taste? Sajnálom, hogy ezzel ilyen sok időműnt el. Fiala is lett? Mi a helyzet, Mohács? Hát üdvözlöm. Mohács polgármesterit hallják. Hát itt ugyanaz van egyébként, mint az ország többi városában próbáljuk a pánikot... De az összes városát sem látom az országnak, úgyhogy... Igen, azért, azért próbálom részletezni. Tehát a pánikot elkerülve próbálunk olyan intézkedés sorozatokat meghozni, amivel azt gondoljuk, hogy a vírus terjedését csökkenteni tudjuk. És ebből igen, az, az derül ki, hogy mi ötletelünk, hogy mi csináljuk, ugyanis semmilyen kormányzati segítséget nem kapunk. Tehát az önkormányzatok és... Nem csak a nagy, hanem a kis falusi önkormányzatok is annyira magukra vannak hagyva, mint a fene. Jó, de mi, mi, mi, tehát minek örülne, mire számított, tehát minek a hiányérzetének? Van egy pár világos utasítás sorozat, hogy mit kell tenni. Most már vannak, egy-kettő van, de azt látom, hogy azok a. a Mondjon egy a példát. megpróbálunk, megpróbálunk uh, operatívan dolgozni, és uh, saját józan paraszti eszünket használva, megpróbálunk a, a, az olasz és a kínai példákból okulva olyan intézkedéseket hozni, amik esetleg hasznosak lehetnek. Ezt körülbelül két nap késéssel reagálja le a kormány. Tehát két nap múlva megkapjuk, hogy tényleg ezt kell kellett csinálnunk, de mi már két nap forban vagyunk. Tehát de mondjál egy példát. Zára. Például az intézmények bezárása. Mi az, amit Akkor önök hamarabb az zártak az be, ahhoz képest... Nem volt hozzájuk? Jó. Mit zártak be két nappal korábban, amire aztán ezt kapta Minden. Mohácsom hivatal... minden zárva minden, van? Minden, igen, minden. Az összes intézményünket, a bolgármesteri hivatal nem, azt, azt a tegnapi nap reggel is zártak le. Úgyhintettük a... meg az ügyfélfogadást is. Én ezt értem, de ruhaboltok... Nem, ahol sajnos nincsen, azt is bezáratnám legszívesebben, de az, ugye most már három órától elméletben... Tehát ami önkormányzati hatáskörben az van. Minden. Jó, mi van önkormányzati hatáskörben? a múzeum, a busóudvar, a könyvtár, most vannak ilyen kisebbek, ami nem annyira relevánsak a lábos a Duna partján. ezeket ezeket ezeket mind mind mind bezártuk, tehát Próbáljuk elkerülni azt, hogy a... a és örült volna annak, hogyha mi, mielőtt bezárták volna, kapott volna azzal kapcsolatban valamilyen iniciatívát, valamiféle kapaszkodót, hogy ez vagy jó teszi, vagy azt mondják, hogy ezt meg kell tenni, ezt szerette volna, vagy mit szeretett volna? Így van, ezt szerettük volna a jó előre, hogyha ha egyértelmű utasításokat kapunk arra, hogy ezeket a lépéseket jóval előbb megtegyük. Ugye itt a vírus terjedési az a legnagyobb probléma, hogy minden egyes elvesztegetett nap vagy óra az akár százakkal, vagy ezrekkel uh, tolja meg a, a, a fertőzötteknek a számát. Amit, akik majd előbb-utóbb meg fognak jelenni, le legyen igazam, megjelenhetnek, akkor inkább így mondom, az egészségügyi rendszerben és azt mondanám, hogy tessék kérem szépen engem most ellátni. És erre Mi? az egészségügyi rendszerünk nincs felkészülve. Milyen helyzet a Moháccsi kórházban? E, folyamatos a kapcsolat a főigazgató úrral. E, elképesztő áldás tevékenységet folytatnak ők is a vírus visszaszorítására, tehát különböző átszervezéseket csinálnak. E, új utakat hoznak létre, hogy ne találkozzanak egymással, a ne agyisten fertőzöttek és a, a, a többi beteg. Tehát ö, azt kell mondanom, hogy sziszifuszi munkát hajtanak végre, hogy ha és amennyiben ö, lesz ö, fertőzött és, és bekerül esetleg a kórházba, vagy nagy isten, nem tudják róla, hogy fertőzött, de ben van, hogy azok, azok ne találkozzanak a többi beteggel, hogy minél, az izoláció minél magasabb szinten legyen. De nem csak a kórház, hanem én úgy gondolom, hogy minden egészségügyben dolgozó. Ö, ezzel foglalatoskodik most, és a szociális intézményeinknek a vezetői is ember munkát végeznek abba, hogy valamilyen gátat szabjanak annak, hogy ez a vírus terjedni tudjon. A oh, a például... Bezárt. Azt is bezártuk. Még zá... ez, is például... ez is például akkor zártuk be, amikor még... még a kormány nem hittettek ki, hogy zárjuk be. Előtte mi már bezártuk. Ez képviselőtestületi döntés, ez polgármesteri döntés, ez hogy van? Ugye most ebben a veszélyhelyzetben a polgármesterek kapták meg a képviselőtestület jogait is bizonyos mértékben, nem mindent, nem hatalomban, nem korlátlan hatalomban. Ez ezt valójában látom, milyen rendelkezés hozza létre? Ezt milyen rendelkezés hozza létre ez ezt a státuszkót? Hát maga a vészhelyzet kihirdetése. Hát maga a veszélyhelyzet tesz, ezt lehet, De, hogy... Igen, veszélyhelyzet, bocsánat, nem vészhelyzet, az a sorozat, <gül> hanem a veszélyhelyzet, veszélyhelyzet kihirdetése, igen. Na most ezt láttuk, hogy, hogy volt, aki ezzel visszaért Komró és, és ö, ö, Szexárdon ugye azért elég markáns intézkedések voltak. Én azt gondolom, hogy megpróbálunk, vagy én legalábbis megpróbálok a demokrácia rögös útján haladni tovább, és ezért minden egyes döntésnél testületet hívtam össze, tehát rendkívüli testületet hívtunk össze. Szombaton is 10 órától délután 3 óráig ülésezett egy, hát egy polgármesteri koordinációs csoportnak elnevezett csoportosulás, ahova gyakorlatilag szombaton az összes érintett tehát kb. 20 főt, a rendőrségtől, katasztrófavédelemtől, az vezetőjétől az iskolák uh, tankerületvezetőjétől nagyon sok mindenki beletartozott, és uh, ott fogalmaztunk meg egy csomó olyan operatív lépést, amit, amit uh, meg kellett csinálni, és a minden egyes lépésnél kb. 20-30 kérdés jött föl, hogy oké, okay, hogy ezeket bezárjuk mondjuk, és akkor mondjuk a középkeztetést hogy fogjuk megoldani. És a hogy ezeket, És hogy fogjuk kiszállítani. Ez hát ezekre, ezekre most mennek a, most mennek a, a, a, a a, direktívák, a direktíváknak a, a kialakítása... Tehát Jó, de a most doboz... például a közétkeztetés erre az időre akkor nincs? De, természetesen minden olyan aki, minden, minden olyan uh, gyermek, aki, aki eddig kapott uh, közétkeztetést, az most is természetesen meg fogja kapni, át fogunk állni, uh, fog állni majd az egyszer használatos dobozokra, valószínűleg az mert ott magas a visszafertőzésnek a kockázata, úgyhogy most pont ezen dolgoznak a kollégák, hogy egyszer használatos dobozokat szerezzenek be, úgyhogy hát ő, izdalmatlan mennyiségű munka van. Mi a helyzet az idős emberek látogatásával, mi a helyzet az idős emberek ellátásával, mi a helyzet azzal, hogy amiba ez kerül, avval milyen mértékben rendelkezik az önkormányzat, szociális intézményei révén bárki által? Hála Istennek, a, város, a városnak azért vannak olyan tartalékai, ami, ami mozgósítható. A, én azt gondolom, hogy itt markány kormányzati segítség kell majd ezeknek az intézkedéseknek a finanszírozására. Tehát ezt semmelyik önkormányzat nem fogja tudni bírni, ö, ö, lekövetni pénzzel. Mi is nagyon óvatosan bánunk egyébként az erőforrásaikkal, mert nem tudhatjuk, hogy mennyi időre kell, <coughs> mennyi időre kell ezt, ezt nekik biztosítani. A tegnapi nap szintén volt egy rendkívüli testileti ülés, ahol... A meg Állj meg egy, egy pillanatra, mert, az mert, az mert, az mert... egy külön beszélgetés. Ezek a testületi ülések éppen a koronavírus helyzetből, a veszélyhelyzetből adódóan nélkülözik-e a pártcsatákat, és kizárólag arról a kérdésről van-e szó, ami miatt összeültek. Ez látszólag lényegtelen, valójában azért érdemi kérdés is lehet. Milyen légkörben Há... zajlanak ezek a megbeszélések? Mondanám, hogy teljes mértékben élkülözik, de azért ez nem, nem fedni a valóságot. Vannak olyanok, akik operatívan részt vesznek a dolgokba, és hát vannak olyanok, akik, a, akik azért egy erős szemüvegen keresztül néznek minden egyes intézkedést, és mindig a háta mögé néznek, hogy ez vajon akkor most politikailag kinek hoz, kinek nem. De azt mondani, hogy nagy általánosságban, nagy általánosságban, azért elfogadják azt, amit én mondok és, és gyakorlatilag... Köszönöm, akkor tegyük vissza a gondolatjelet, akkor tegyünk vissza erre a tegnapi megbeszélésre. Erre a rendkívülésre. Így van, tehát én ott a megnövekedett halmaz miatt egy újabb alpolgármestert terjesztettem fel. Most hányban? Egy darab. <gül> Igen? Egy, egy, egy alpolgármesteren van. Ezt, ezt a, a kormánypárt adta, vagy adja. A nagy, nagyobbik frakció adta és uh, én azt gondoltam, hogy uh, nekem kell még egy, mert annyi mindent kell csinálnom egyszerre, hogy, hogy uh, azt éreztem már lassan, hogy feladatok fognak elszikadni, mert ugye uh, képviselőtestületi tagoknál is, és uh, külsős megbízottaknál is az a probléma, hogy ők nem hozhatnak uh, olyan utasításokat, nem kérhetnek be olyan dolgokat, amikor polgármesteri vagy alpolgármesteri hatáskör, ezért azért állandóan nekem kellett szaladgálni mindig velük, hogy ő mondta nekem, én mondtam az, az alkalmazottnak, az alkalmazott mondta nekem, én mondtam a, a, a, a mondjuk a külső segítőnek. Tehát ez így, így kivitelezhetetlen volt a dolog, és felterjesztettem egy újabb alpolgármestert. De ezt a, a nagyobbik frakció nem fogadta el, azt mondta, hogy szerintük nincs akkora baj, hogy itt még egy kellene. Azt viszont akkor én már akkor mondtam, hogy jó, akkor viszont én kijelölöm. Tehát most már nincs testület, tehát próbáltam demokratikus úton. Nem ment át, akkor viszont mikor a csalódás volt ez? Ja, mekkora. Tudták, hogy ez lesz. Élő példa Komló és Szexár. Tehát. De akkor miért csináltad? Hát, hát, Rutinból? Nem tudom. Igen, valószínű. És ki lesz ő? Ő Bognán Sándor, képviselőtársam. Őt könnyű volt megnyerni ebben a szituációban, illetve mi lesz majd a jogköre, mi lesz a feladata? Igen, ki is jelentette ott, és hát ezt persze előtte meg is beszéltük, hogy ez a, ez a mandátum, ez a megbízás ez gyakorlatilag csak a, koronavírus, a koronavírusra kapcsolatban, és annak a, annak a, a veszélyhelyzetéig tart. És hát ő neki legfőképp az organizáció és az infekciókontrolla feladata. Ő olyan céget vezet, ami 10 éve infekciókontroll és fertőzés megelőzéssel foglalkozik, úgyhogy nem ismeretlen számára ez a, ez a dolog. Ő ilyen mértékben senki nem találkozott vele, de, de mi évek óta gyakorlunk ilyen szolgáltatásokat. A gazdasági hatásokat illeti azokat most nem kérdezem, mert azok majd úgyis jelentkezni fognak itt lefelé az ember ördögöket festhetne a falra. Maga a határközeliség jelent-e bármit, vagy nincs jelentőség? Nem nagyon érezzük. Annyi hogy, <coughs> annyi, hogy a rendőrkapitány úrral szinte napi kapcsolatban vagyok, és azon kívül, hogy a házi karanténos, hatósági házi karanténos embereket átveszi, hogy ki mennyi lett most azon kívül. Házi karanténban adat. hányan vannak? Hát most jelen pillanatban azt hiszem, hogy öten, öten, azt hiszem igen, öten vannak. Milyen állapotban van a a, a hangulata? Nem mint, hogyha egyébként létezne olyan, hogy a Mohácsi a hangulata, mert ez ugye ebben a formában nem létezik, a kovács van meg Szabó Igen. bácsi, de mégis hogy mit érzékel? Feszültek, Sajnos nem feszültek? Van, a, a, amit olvasok én is, hogy a, az ország több városában az emberek egyáltalán nem veszik komolyan ezt a dolgot, mindenki jön, megy a városba, intézkedik, találkozik, a gyerekek nem mennek iskolába, hát akkor kivisszük a játszótérre, 10-20-30 gyerek a játszótérre. Ez a tájékozatlansággal van összefüggésben? Uh, igen, igen, igen, de ez nem. Vagy a tájékozottsággal azért, és az ő szabadságvágyukkal, mert ők tesznek arra, hogy nekik mit mondanak. Inkább ez, mert, mert mi minden fórumon, a létező összes fórumon, próbálunk mindenféle hangenbe. Tehát már most próbáljuk azt, hogy, hogy a hivatalos, hivataloskodó és sok információt adó a mai nap fog, fogjuk ezt elkezdeni. Kommunikék helyett egy rettentően egyszerű, rettentően érthető tájbarágos, különböző videókat, vagy infografikákat, vagy valamiket kiadni az embereknek, hogy megértsük, mert lehet, hogy nem értik meg, ne menjenek sehova. A Utolsó kérdés, és akkor felveszem Önt az óra renden, bepontosabban mondva visszarakom oda, hiszen korábban is ott volt. Um, mikor jár le az az idő, amikor ki lehetne írni választásokat mócsa ebből az egészen furcsa helyzetből adódóan, ahogyan Ön polgármester lett, ami ugye nagyon röviden azzal volt összefüggésben, hogy egy jelölt maradt, miután a Regnáló polgármester meghalt? Hát elméletileg hogy uh, május, környékén, május környékén lehetne. Mi, mikor kéne feloszlatni mostanit? Hát uh, május környékén uh, tudna a nagyobb frakció feloszlatni magát, de jelen pillanatban ugye a kihirdetett veszélyhelyzet miatt testület sincs, tehát testületi ülések sincsenek. Mit gondol, uh, beszélte erről uh, az egyetlen alpolgármesterével, akit ugye uh, a Fidesz adott, hogy ez mennyire van napirenden? Mit gondolnak, vagy képesek túltenni magukat azon, hogy a koronavírusból adódó veszélyhelyzet okán ez halasztás szenved, uram bocsá, akár el is marad? Hát öm, én, én engem nem csikál az, hogyha lesz újra választás, és az sem csikál, hogyha nem nyerek véletlen. Nekem is volt életem, és ezután is lesz életem. Minden esetre azt gondolom, hogy a, a tehát a nagyobbik frakció is valószínűleg látja azokat az elképesztő törekvéseket, munkát, amit, amit a mi oldaluk is beletesz, és uh, ugye ezt uh, nem lehet mi oldaluk, mi oldaluk, ezt csak együtt lehet csinálni, és remélem, hogy ők is uh, átlátják és érzik ennek a, ennek a súlyát, hogy most ennek a szerintem pont itt az ideje, hogy ilyenekről lehetjük. Magyarulmány azt prognosztizálja, hogy ez átmenetleg vagy tartósan elmarad? Én ezt gyanítom. Jó. De de nem tudok a, a, a nevükben válaszolni. Nem, nem, nem, nem, is gondolom. Én önnel voltam kapcsolatban önnel is maradok. Függetlenül, hogyha bárki más velem akar beszélgetni, hajrá. kukat gmail.com másfelől pedig 061 877 -0877. Csorbai Ferencnek köszönöm a közelműködését, is szerintem durván két hét múlva találkozunk legközelebb. Én köszönöm a lehetőséget, és koronamentes vírus, szép kívánok! Az mindenkire vonatkozik. Én is nagyon szépen köszönöm. Más körülmények között nem szoktam elmesélni, hogyha elmegyek kísérni. Miután azonban ez egy tévéműsor, nem fogom mindig elmondani, hogy miért megyek ki, bár olyan nagyon sok nincs, amiért még kimehetnék. De rövid távol létemmel tüntetek, de nem akarok fenyegetőzni, visszajövök. Jump the girl, mother superior. Jump the mother superior. Jump the mother superior. Jump the girl. Happiness is a Is a, a wall happy, this is a while ago, the happy a while Igen. Jó, Régül kívánok. Uh, Ahhoz szeretnék beszélni, én is bemélek a kollégákhoz, és uh, hát nem nagyon tudunk dolgozni, nem azért, nem akarunk, ráadásul az egészségügye foglalkozunk, de hát a kórházakba se lehet bejutni. És hogy hova küldjem, már nem, nem fogunk, hogy hova küldjem, miért küldjem a dolgozókat? Fizetés nélküli, fizetett, vagy csak elküldöm őket, hogy ne legyenek otthon és fizetem. Viszont az államészéről egy büdös muka. Mindent azt mondják, hogy fürdjük el szabadságra dolgozókat, de az államészéről egy büdös muka nem hangzik el arról, hogy mondjuk a köztelheket addig, amíg ez van, addig. Csökkentik. Jó, ha tegyek fel a Nem csak azt akarok kérdezni öntől, hogy eh, ahogy. Tehát, hogy vajon ez a szituáció, tehát mennyire életszerű az hogy ebben a helyzetben a gondoskodó állam képes ezt kielégíteni, és ezt nem a Fidesz mellett mondom, hanem Nos, azt kérdezem, hogy kell-e önnek ilyen drive kívülről, vagy elég, ami belülről van, vagy nagyobb biztonságot adna, vagy a, vagy a nagy vonalúság hiányzik magából, vagy mi hiányzik akkor, amikor a belső hangja nyilvánvalóan mond valamit, csak legfeljebb azt mondja, közben a nagy vonalúságára a belső hangjának a pénztárcája, hogy hát ez kurva sok pénzbe fog kerülni. Igen, hát az egyik része, ugye, hogy én is tudom, hogy ha ez nem két hét vagy három hét, akkor ez az év úgy mond a veszteségekével. Ez valószínűleg az két az ember vagy három hét. De, de azért mondom, de ezt, ezt az ember tudomásul veszi, elfogadja. Ha a dolgozókat, ahogy mindenütt javasolják a vezetők, már hogy a politikai vezetők menjenek el fizetett szabadsága, akkor az fog történni, hogy valamikor, amikor mégiscsak el akar menni majd szabadságba, nem lesz szabadsága, elmehet fizetés nélkül és akkor széttárjuk a kezünket, és azt mondjuk, öregem, nincs szabadságod. Old meg valamit. Ezek, ezek olyan helyzetek, ezek olyan problémák. Ugye csak segítség kell. Én fölvállalom azt, hogy a dolgozókat megvédem, magamat is természetesen, és ráadásul, el, el, ha adhatok, ha önnek, egy ha így adhatok így? önnek egy jó tanácsot, ha adhatok önnek egy jó tanácsot, én annak idején dolgoztam valahol, ahol nem lehet volna szabad dolgoznom külföldön. <gül> És volt egy nagyon bölcs zsidó munkahadom, úgy hívták, hogy Te. Ez tedd, New Yorkban volt. Hát most már le vagyok. igen. Ugyan, te, te, te, te is is vannak hívták, és én iszonyatosan bevoltam kakaóval, hogy én ott mennyi ideig. Ugye én akkor azt, azt hittem, hogy ott fogok maradni. Tehát számomra az a munka az azért volt alapvetően fontos, hogy az az anyagi bázis, ami egy létezéshez kell, én azt megteremtem, mert bár minimál órabéren voltam, nagyon keveset kerestem, de nem volt szállásköltségem, mert azt kaptam, és így tovább. És így tovább. Egy kis autóbuszt vezettem, amire tökéletesen alkalmatlan voltam, és a Teddy Schiffman-tól állandóan nyaggattam, hogy, hogy nincse velem semmi gondja, és akkor a Teddy Schiffman egyszer csak azt mondta nekem, aki angolul és magyarul is egészen kiválóan beszélt, magyarul kicsit tájszólással, hogy mondta, hogy Johnny, majd szólni fogok akkor, amikor nem tartok rád igényt, amíg én nem szólok, addig neked nem kell érdeklődnöd. Tehát van egy olyan dolog, amit az ember automatikusan csinál abban a biztos tudatban, hogy miközben természetesen van véleménye a saját tevékenységéről, megbízik abban, hogy az a felelősség teljes gondolkodás, ami korábban jellemezte most is jellemzi, és aztán menet közben vagy kap valami olyan külső erőt, ami ezt megerősíti, vagy pedig minden marad úgy, ahogy van. Az ellenkezője esetében pedig hát akkor akkor, akkor véget ér a helyzet, de az, hogy az ember állandóan keresse magának valamilyen e, külső biztosítást, azt ebben a szituációban nem fogja megkapni, függetlenül attól, hogy tökéletesen értem azt, amit mond. De nem, én nem, bocsánat, mi akkor egy mondatot tehát én nem azt várom, hogy biztonságot kapja. Ettől még a kiadásén ugyanúgy nem viszonylag magasabb lesznek, hisz a dolgozókat fizetem. Valamennyit tudnak is dolgozni. Én csak azt látom, hogy amikor azt mondtál, hogy a menjenek fizetés nélküli szabira, hát bicska nyitogató mondat volt. Amikor azt mondják, hogy menjenek-e szabadságra, az is bicska nyitogató, mert csak elódázzuk azt a problémát, ami remény egy hónap múlva, de lehet, hogy csak három hónap múlva fog jelentkezni, hogy nem tud már semmire elmenni, sehova elmenni. Én értem, hogy a dolgozó <gül> szóval, szóval én azt szeretném látni az állam részéről, hogy ő is megszakad egy kicsit. Miközben én tudom, hogy egy kicsit meg fog szakadni. Szerintem az, az állam az... így is megszakad, ha vele gondol abba, hogy ezeknek a, a jogi. ennek a, a jogi, jogi hátterét de... megteremteni, az valószínűleg nem lehet egy kis tevékenység, és ott a minisztériumban valószínűleg elképesztő munka folyik, hogy ez minden, mindig tökéletes minőségben zajlik-e vagy sem. Ezt én nem tudom megmondani Már önnek, ez? de az, amit ön mond, jó, most helyezzük magunkat annak a dolgozójának a helyzetébe, aki most elmegy szabadságra, Uh, és aztán majd júliusban ennek vége van, és augusztusban azt mondja, hogy elmenne a Balatorra, ön pedig azt mondja, hogy Józsi Kám, te nem még sehova sejlek, fizetés nélküli szabadsággal, mert neked elfogyott a szabadság. És kell menni egy fizetés nélküli szabadsággal, és miből? Valóm, hisz, hisz, igen, bocsánat, csak azt meg, Nem, néha állom. gondolkodom. A kérdés az, hogy fizetés nélküli szabadságra elmehet-e az ön dolgozója az ön beleegyezése nélkül? Nem, nem az, csak nem lesz bevétele, hisz minden csökken, Hisz, hisz minden odalakodott, oh, tehát nem lesz tartalék. Semmi, nem arról beszélek, hogy, hogy, hogy nekem jobb legyen lótulót attól, attól még nekem nem leszünk, csak azt nem értem, hogy megint valamit elótázunk, megint valamit csak arrébb teszünk. Miközben azt mondjuk, hogy hát ez, hát ez most fog kezdődni. Jó, én egy, egy, egy, még egy talán csak tudok adni, abban a közökben, amiben Jó. van, abban próbáljon meg államnak lenni az állam. Tehát legyen állam az államban, ne legyen okosabb a dolgozóinál, de nem tudom, hogy hány emberről van szó. Tudatosítsa bennük az, hogy ez a rendkívüli helyzet, ez egyszer meg fog szűnni, mindaz ugyanakkor, ami a rendkívüli helyzetben történik, kihatással lesz arra a világra, ami visszatérve a normális kerékvágásába, normális világ lesz ennek a tudatában hozzák meg a döntésüket, és természetesen lesz olyan szituáció, amikor azon lehet majd reparálni, de alapvetően olyan döntéseket hozzanak, amelyek kell, együtt kell tudniuk élni legalábbis 2020. december 31-ig, és nyilvánvalóan lesznek olyan döntéseik, amelyeknek távolabbi kihatásuk is lesz. Ez a maximum, amit ön tudtad. Ennél többet Jó, én ezt értettem, én igazából a második részét tehát az, hogy semmilyen államrészéről semmi, mit csak felvetések se történnek, akár a Szerintem nincs, nincs jelenleg erre kapacitás. Hát, de ez egy elég fontos, mert most jelleg, Azzel, hogy az, az alig van autó. Ezt, nem dolgozik. Én ezt értem, de az, hogy egy ilyen szituációban hogyan dolgozik az államgépezet, azzal kapcsolatban nincs tapasztalat. Jó reggelt kívánok! Kiszteleten fioló úr, László vagyok. Egy olyan kérdésem lenne, illetve észrevételem lenne, hogy mm, nem tudom, ön a fioló, ugye? Fiala vagyok, de igen. Fiala, igen, bocsánat, szóval. E hogy ezek az üzleti bezárásokkal kapcsolatban most fontos hogy van? Hogy mikor kell bezárni az üzleteknek? Tehát mondjuk egy vendéglátóegységnek. Háromkor. Háromkor. És e, mi miért vagyunk annyira előrébb, hogy nálunk a koronavírus intelligesebb, vagy lustább mind a többi országba, mert ugyanis én kérdezem, hogy három először nem támad a koronavírus. Uram, ön azt kérdezte, hogy hánykor kell bezárniuk igen, a üzletetet. Háromkor. Értem, a második kérdését azt tegye fel annak, aki erre válaszolni tud. Jó, csak, csak Egyébként nem... Szóval, hát ön, mint elnézést, olyan ember, én mint okos ember, ember tudok válaszolni egy csomó dologra, így aztán önnek el fogom tudni mondani azt, hogy valószínűleg rövidesen nem lesz ilyen gondja, és nem fog kinyitni. Tehát ez egy átmeneti intézkedés, beleértve azokat a muzikat, amelyeket egyébként még az is lehetséges, hogy a hétvégén meglátogattam volna, de végül is úgy hozta az életem, hogy nem látogattam meg őket, de hogy Hát nézzék, most a Cinema City-nek én nem fogok hadat üzenni. Emlékeznek annak idején a, a, a CBA-nak üzentünk hadat valamiféle politikai tevékenysége révén Tehát az a kis szerűség, ahogy most a Cinema City viselkedett a 99 főt be kapacitás kapcsán, az valami minősíthetetlen volt azért a három fillérért, amit ezzel kerestek. Döntött a kormány, nem fognak kinyitni. Rövidesen valószínűleg a vendéglátóipari helységesen sem fognak kinyitni. Ez a három óra, ez könnyen lehetséges, hogy arra jó, hogy ma még elmenjenek, ígyanak egyet, és holnap pedig hozzászokjanak ahhoz, hogy vagy mint a szocializmusban a bolt előtt tisznak, ha egyáltalán lehet, vagy otthon, vagy sehol. 061-877-0877. Mindazok számára, akik a televízióban először látják ezt a műsort, és azt mondják, hogy ki ez az állat, aki ezen a hangon beszél, azt szeretném mondani, hogy engem Fialajánosnak hívnak, nagyjából 20 éve beszélek ezen a hangon a rádió műsoromban. előtte pedig összegyűjtöttem annyi tapasztalatot, 15 éven át, alapvetően a magyar rádióban amivel aztán hirtelen azt gondoltam, hogy lett olyan hinterlandom és backgroundom, ami alapján megengedhetem magamnak ezt a hangot. Alapvetően azért, mert az autonómiám, a szuverenitásom, a józan eszem, a nárcizmusom az mind mindaz, aki én vagyok. A belső hangom lehetővé teszi azt, hogy a világról alkotott gondolataimat úgy osszam meg önökkel, hogy azzal a 14 éven oliaknak ne tudjak kárt okozni, hiszen ők egyébként sem hallgathatják. A fölötte lévők pedig hát úgyse fognak hivatkozni, amikor fölmásznak a Széchenyi hídra, hogy hát ezt a fia mondta, hogy menjenek oda. 061 -877 0877 először. 061-877-0877 másodszor. 061-877-0877. Senki többet? Hát, akkor itt némi torlódás lesz. Elnézést át kell szervezni, nem a műsoromat. Persze perc múlva hívlak, csak addig valakit lemondok, aki egyébként most lehet volna, jó? Kis türelem. Van, úgyhogy valószínűleg átkerülünk holnapra, ha miatt nem sértődsz meg. Elnézést! Duronelli Pétert mondtam le. Nagyatilla vagyok, Újpestől. Igen, egy fél perce van. Igen, igen, igen. De szeretnék a Póvácsi erősen legitimáció hiányos polgármestert. Jó, erre most nem lesz alkalom. Most az erősen legitimáció hiányos polgármestert. Fú! Mint reggel a, a benzinkuton a fitness termeket. Értem, tehát azért. Figyelj, Tamás, néhány gondolatomat meg kell osztanom veled, de te, aki az operatív törzsben fontos dolgokkal foglalkozol, valószínűleg a miniszterelnök úr jelenlétében, ezt jól feltételezem? miniszterelnök úr többször részt vett már az operatív törzsülésén, például ma és is. Viszont szeretném elmondani, hogy a népet mi foglalkoztatja, és közben fújok egyet, és akkor átengedem utána magamat neked. Mondhatom? Hogyne? De ha jól értem, ez már az adás. Abszolút, egy nagyon jó adat, hogy minden az. Az egész életünk egy Igen, nagy adás. Tamás, külügyminisztérium, államtitker. Szóval, vettem magamnak egy teát, mert a egészségügyi állapotom az nem igazán acélos, de ez már így van hónapok óta, tehát ezt nem lehet aktualizálni a mostani helyzethez. Én így köszöntöm a 63. évemet és 2020-at, és van most már egy kedvenc benzinkutam, ahol nem rakták össze a tejámat, mert ugye most már nem, most már veszélyhelyzet van, most rakjam én össze, az nincs is benne az árában, oké, rendben van, azt egy hölgy csinálta, mindenki én... kell lépnie a ezt abszolút, ez tökény, Figyelj, Tamás, ha abba hagyod a külügyminisztériumot, a jöjjön ezt társműsorvezetőnök. Azt nem Több állítanám, változ. hogy beülnék a te helyedre, az nem nekem való. Hogy te meg már voltál ebben a szakmában. Szóval, hogy ott egy új hölgy van, mert másik hölgy, aki megcsinálta, vagy eljutott ott egy -e idáig, az közben lelépett, mert ugye lejárt a, műk, a, a műszakja. Az új hölgy mondja nekem, hogy hát borzasztó helyzet van. Mondom neked, mégis mi történt, mondta, képzeljem el, bezártak a fitness termek. De ezt úgy mondta nekem reggel 7 óra, 5 perccel, hogy hát figyelj, tehát hogy katasztrófa, és hát mondtam neki, hogy hát most szokjon hozzá ehhez átmenetileg, mire azt mondta, hogy de értse meg, nekem valahol sportolnom kell, mondta a hölgy, hát mondtam neke, neki, hogyha most ő itt ugrálna bent a benzinkútnál, nekem az se lenne feltűnni, de értse meg, hogy azért most másoknak ennél nagyobb problémájájuk van, mire mondta a hölgy, hogy ezt érti, de neki ez a problémája, és akkor Rájöttem arra, hogy ettől szép a világ, mindenkinek más problémája van. Így igaz, de én ezt egyébként meg tudom érteni, mert az anyósom, aki azon túlmenően, hogy erre megnő kiváló kondíción a körben, szintén fitness terembe jár, és úgy azt hiszem, hogy mintha azt mondta volna, hogy az ő termét is bezárták, mielőtt pedig bezárták volna, én nyomatékosan kértem, hogy ne, ne menjen. És ő is nagyon szeret ilyen helyre járni, meg, meg, meg fontos része az életének, de, de valóban ez így van, ahogy, ahogy ez a hölgy is beszámolt róla, hogy, hogy ilyen jelenségek történnek. Nyilvánvalóan neked abban igazad van, hogy, hogy ennél vannak ö, nagyobb veszteségek, meg súlyosabb gondok is ebben a helyzetben. Ugyanakkor én az összességében megértéssel vagyok ebben az egész kérdésben, az egész kérdésben mindenkinek az fáj, meg meg azt hiányzik az életéből, amiről éppen le kell mondania. Ettől szép a világ, de pontosan Igen, erről van szó. De, de és, és ráadásul nem is tudjuk, hogy metig, és minek utána egy járványról van szó, és minden napról napra folyamatosan változik, így nem lehet megmondani azt, hogy, hogy mit hoz a holnap, és mi lesz egy hét múlva nyilván lehet prognózisokat készíteni, meg vannak gondolkodások, de hogy mikor fog legközelebb fitneszterembe menni, és mikor tud ennek a, a hobbijának fódolni, azt megmondani nem lehet. Ugyanakkor azért fontos rögzíteni, hogy ahogyan te is mondtad, és talán ennek a hölgynek is elmondtad, ez nem a legnagyobb problémák közé tartozik ebben a helyzetben. Mi annak a törzsnek a neve, aminek te vagy a törzs főnöke? Én a Nemzetközi Koordinációért Felelős Akciócsoportnak vagyok a vezetője. Hogyha egészen pontosan fogalmaztam, de én is kevésbé figyeltem a nevét, inkább a feladatszabásra figyeltem. Rendben van, csak szeretném megadni azért neked a kötelező tiszteletet, tehát nem szeretnék hangosan kacagni ebben az egyébként nem túlságosan vicces helyzetben. Semmilyen tiszteletadásra nincsen szükség, inkább a feladata a lényeget, amit próbálunk itt a külügyminisztériumban elvégezni ezzel kapcsolatban, hogy tíz ilyen csoport alakult, mi vagyunk a külügyi, ha úgy teszik, ha akarjuk. Azt kérdezem tőled, hogy az, hogy Magyarország lezárt a határait, leszámítva, teherforgalom, egyéb forgalom, erről még különbeszélgessünk, külföldi állampolgárok előtt, és csak a magyar állampolgárok jöhetnek át. Ez a határzár, amit én valószínűleg pontatlanul és pontgyolán fejeztem ki, ami hétfő éjszaka állt be, ma pedig van és nyolc óra 13 perc. Ez mit jelent és mi történt az elmúlt órákban? Ez azt jelenti, ahogyan te is mondtad, hogy... Ugye korábban volt már egy előző fázis, akkor beutazási tilalmat rendeltünk el, illetve rendelt el a kormány először négy országra vonatkozóan, ez volt Kína, Dél-Korea, Irán, és Olaszország, és aztán ez kibővült Izraellel, és most ez a, ki, ez a kör tovább bővült az összes országra, ami azt jelenti, hogy valóban nulla órától megállt a személyszállítás, jól fogalmaztál te is, az azt jelenti, hogy külföldi állampolgár nem jöhet be Magyarországra. Magyar állampolgár természetesen mindig bejöhet és hazajöhet. A mostani érvényes szabályok szerint, ha az említett öt országból jön, akkor automatikusan két hét otthoni karanténra kötelezett, de akkor is hazajöhet. Tehát magyar állampolgár minden országból, minden körülmények között természetesen hazajöhet, minden ország fogadja a saját állampolgárait, ez, ez értelemszerű de más nem jöhet be. Főszabály szerint generálisan így néz ki. Ezt egyébként bevezették már sokan, például a szlovákok, a csehek, a lengyelek, és lehetne sorolni. Ez mit jelent a határátlépésnél, hogy az összes többi autót visszafordítják? Igen, tehát ez azt, ez azt jelenti, hogy a, a, a szárazföldi közúti határátkelő helyeken visszaáll a határellenőrzés itt a rendőrség. Mennyiben, a van, a, a mennyiben van ezzel tisztában, tehát mennyi, mennyiben ott jön erre rá az illető, vagy ma már Európában működik a, a tájékoztatás úgy, hogy viszonylag kevés ilyen akcióra kerül sor? Én azt hiszem, hogy, hogy az adott napon, vagy az adott következő napon, mikor ez történik, bár a, a közúti határát kelő helyek, Többet tudna az országos rendőrfőkapitány, akivel, akivel szintén egy csapatban vagyok az operatív törzsben, de, meg Értem a reptérrel is sokat beszélek minden nap. Tehát amikor ez a döntés megszületik, akkor, akkor, akkor azért nyilván lehet ebből még ott hirtelen ö, olyan helyzet, amire nem voltak az utazók fölkészülve, de, de én azt hiszem, hogy a mai helyzetben már mindenki ezt figyeli, mi is tájékoztatjuk erről a budapesti reakkreditált nagykövetségeket, a saját nagykövetségeinket, amelyek a világ országaiban vannak. Szintén tájékoztatjuk, a média tele van vele, tehát szerintem ez ilyenkor gyorsan okay, körbeért, a egy úgy, ország az, amely szintén elrendezett. a beszélgetésünk tegnap lett volna, ma lett, hogy legközel, mikor beszélgetünk, hogy lehetséges, az is túlódik, mert meglehetősen sűrű a programod, de nálam tegnapi határinfo adatok vannak, azok a határátkelőhelyek, helyek, amelyek tegnap zárva voltak, de azokat még nem, érte, nem érintette ez a beutazási tilalom, azok továbbra is ugyanúgy lesznek zárva, magyarul, hogy a határátkelő közül melyek vehetők egyáltalán igénybe, vagy ezt nézzék a polisz.hu-n? Szerintem az a legjobb, mert amit én ebben megértettem az országos rendőrfőkapitány úr tájékoztatása alapján, az az, hogy, hogy értelemszerűen vannak olyan, mert ugye sok határ van, és eddig sengeni határok voltak, tehát nem is volt ellenőrzés. Most ebből a helyzetből kell visszajönni, hogy lehessen ellenőrzést résmentesen fenntartani. Ehhez az kell, ahogyan én eddig megértettem, hogy bizonyos határátkelő helyeket effektíve lezárnak, tehát azokon azokat nem lehet közlekedni, és más határátkelő, kijelölt határátkelő helyek pedig működnek, ezek fönn vannak az én tudomásom szerint is a polisz.hu-n. Egyébként megmondom neked őszintén, hogy van -e erről nekem tudása meg térkép alapján jó, nem kell most elővenni és, és osztrák vonatkozásban, de azt most jó, jól, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem azt arul, nekem, hogy azok a magyarok, akik átlépik a határt azok hatósági karanténba kerülnek, otthoni karanténba kerülnek nem kerülnek sehova se jelenleg úgy néz ki, azért hangsúlyozom ezt, hogy jelenleg mert a, a, a szabályozás egy ilyen helyzetben akár változhat is természetesen, tehát jelenleg úgy néz ki, hogy van egy egészségügyi szűrés a határon. Ez mit tartalmaz? Ez, ez lázmérést, néhány kérdés feltételét, tehát ott próbálják a szakemberek ilyen direkt módon is, hogy lázmérés. Ez mindenki átesik? Igen, igen, igen. Illetőleg, ha mondjuk így egy ilyen gyors környezetsztanulmányt végezni, hogy honnan igen. jön az illető és, hogy, és hogyan van, a lázmérés köhöge, mert a szakember szem az nyilván többet lát egy pillanat alatt, mint az enyém vagy a tied, ha van tünete, akkor bárhonnan jön, a tüneteknek megfelelően járnak el, tehát hogyha mondjuk ott látnak egy ember teljesen mindegy, honnan jön, akinek láza van, légúti panaszai vannak, akkor azt ki fogják venni, és ennek megfelelően beindítják a protokolt, és akkor az nem mehet tovább. Hogyha ha nincs tünete, és mondjuk Olaszországból jön, akkor két hetes otthoni karanténra van kötelezve, hogy ilyen csúnya magyarsággal fogalmazzak hogyha nincs tünete, és nem az említett öt országból jön, ami mondjuk, mondjuk Olaszország van legközelebb, és ilyen értelemben a legérintettebb, akkor, akkor mindentől bejöhetés, és nincs kötelezve semmilyen karanténra. A jelenlegi helyzet szerint. Nem tudom, hogy világos voltam-e. Igen, tehát, nem, tehát az nem e, perem feltétel, hogy mindenki karanténba kerül. Jelenleg nincs ilyen szabályozás. E, azt kérdezem tőled, hogy az ezzel kapcsolatos közlemény azt is mondja, a határlezárásról szóló nemzetközi egyeztetések folyamatban vannak. Erről érdemes ennekem nekem téged, vagy ez egy jogi izé jelentőséget csekély? Nézd, a legfontosabb az, hogy faktumként ezt mi is meghoztuk. Tehát a határok lezárását mondom még egyszer, sok országhoz hasonlóan a amíg zajlanak, jó, jó uh, magyarul helyzet, én azt veszem ki a szavaidba, hogy ez nem a leglényegesebb pont. Egyrészt nem a leglényegesebb pont, másrészt kapcsolatban, ha ezzel bármi lényegessé válik, és jó. közölni kell, akkor közöl Mi a helyzet Ferihegyen? Ferihegyen uh, ugyanez a helyzet, tehát gyakorlatilag ugyanaz van, mint a közúton, abban az értelemben, hogy magyar jöhet be. Tehát Ferihegyen Feri is a légiforgalom, ugyanis a ez úgy szól, hogy a közúti, vasúti és légi személyszállítás is leállt az elmúlt évfélkor. Ami azt jelenti, magyar-magyar bejöhet, hazajöhet, haza más állampolgár be nem jöhet, innen elmenni lehet. nyilván nyilvánvalóan én nem vagyok légitársaság, tehát, de nyilvánvalóan a hogy mondjam, csak, tehát pont ma kérdeztem arról a kollégákat, mert utána ilyen típusú tudásom nincs, hogy ugye magyar hazajöhet, tehát mondjuk magyar egy valamilyen európai vagy nem európai városból hazajöhet, de nem tudom, hogy lesz olyan légitársaság, amely indít olyan repülőt, amelyen csak magyarok vannak, tehát van -e mondjuk elég magyar, hogy eljön egy repülő Budapestre, aztán az a repülő innen ö, főtehetően ö, üresen, vagy, vagy nem tudom milyen utasokkal tudna tovább menni, tehát ez egy olyan Üzleti vagy légügyi vagy légitársasági kérdés, amire nézve nekem tudásom nincs, de én kívülállóként azt gondolom, hogy nem lesz túl nagy légiforgalom. forgalom. Amikor arról beszélnek, hogy Ferihegyet nem zárják le, akkor valójában arról van szó, hogy Ferihegy kapacitását igénybe veszik, és nem egyéb repülőterekre szállnak le azok a repülőgépek, amelyek egyébként teherszállítással foglalkoznak. Én ezt úgy értem, az a igen, hogy a repülőtér képes üzemszerű működésre, tehát fizikailag nincs lezárva. Németország döntötte a védőfelszerülések Magyarországra szállításáról? Na, egy nagyon, nagyon jó kérdést tettél fel, mert pont ma akartam megkérdezni a, a, a, az Országos központ főigazgatóját, hogy ugyanis ebben mi megtettük azt, amit tenni tudtunk, tehát külügyi vonalon, miniszteri szinten, nagyköveti szinten és minden szinten Mindenféle jelzést megadtunk, nem csak mi egyébként, hanem az osztrákok, a szlovákok és a svájciak is. Ennek volt a következménye az, hogy a németek változtattak a szabályozásokon egyébként viszonylag gyorsan, és lehetővé tették azt, hogy kivételes esetekben engedélyezik az exportot, tehát egy kivételre tettek lehetőséget. És ezután mi azt a feladatot kaptuk, hogy arról tájékoztassuk itt a, a, mi megre, a magyar megrendelőt, ez az országos ellátó, hogy vegye fel a kapcsolatot a, a, az ő partnerével, írjon e-mailt, telefonáljon, és akkor erre a kivételre sor kerülhet. Tehát a munkánk itt tulajdonképpen ö, lezárult, ö, mi átadtuk ezt akkor, és pont ö, most hajnalban akartam megkérdezni a főigazgatórat, hogy akkor ö, ez ilyen értelemben sikeresen lezárult-e, de aztán ö, ebből már elsodolt minket az élet, mert az operatív törzsüléssel reggel 6 8 tartott, de... Pont a külügybe jutott eszembe, hogy legalább három dolgot akartam még különböző emberekkel megbeszélni, de erre már nem tudott sor kerülni idő hiányában, de ezt majd fogom kérdezni. Egyébként az mindenképpen jó hír a németeken túl, hogy Kínában lehetővé tették az exportot, mert ott a járvány helyzet az enyhült. Tehát azt ma is elmondta a főigazgató hogy minden, minden irányból, minden beszerzési lehetőséget vizsgálnak, és, és minden irányból, amit lehet beszereznek. Ezt egyébként mi is. Mi is segítjük például abban, hogy Kína vonatkozásában beazonosítjuk állami ha már hogy a, a kínai külügyminisztérium segítségével, hogy melyek azok a partnerek, amelyek valóban megbízhatóak, mert egy ilyen helyzetben. Amikor Kína lehetővé tesz az exportot, akkor boldog-boldogtalan jelentkezik különböző európai potenciális vásárlóknál, hogy neki lenne mit eladni. Na most ebből kell kiválasztani azt, hogy kitől lehet, és érdemes lenni. Um, te, mi magábeszélgetés is folytatunk, te nap került, hogy te a Wuhanból kijövő magyarokkal kapcsolatos sajtótájékoztatót hány hetet tartottad? Hát volt egy pár Az hazahozatal kapcsán. Nem tudom, két hónap, két hónap, hét hét, két hónap, nem tudom, sok. Egybe foglalkozik? hogy az már elég. Lesz. Igen. Újabb kérdés. Szigorú intézkedések közepette, de zavartalan folyhat a teherforgalom Magyarország és Szlovénia között továbbra is, és ez segít minket abban, hogy a magyar emberek folyamatos ellátását biztosítani tudjuk, hangsúlyozta sziártó Péter külgazdaság és külügyminiszter Júbjanában tegnap. A tárcavezete a Szlovénia fővárosban egyebek között elmondta, hogy Magyarországra továbbra is beléphetnek azok a kamionok, tehát nem kizárólag Szlovéniáról volt szó, amelyek Magyarországi úticéllal közlekednek, a magyar embereknek hoznak árut, a magyar emberek ellátása szempontjából fontos tevékenységet végeznek, és bejöhetnek azok a kamionok is, amelyek a szomszédos országokba szállítanak, nekik szigorú biztonsági előírásokat kell követniük, csak a kijelölt autópályákat és a kijelölt benzinkutakat használhatják ezen tranzitút folyamán. Mondanál erről néhány szót? Igen, ez úgy néz ki, hogy az áruforgalmat ö, senki sem akadályozza. Tehát, mint említettem, hozzánk hasonlóan több ország lezárta a, a személyforgalmat, de az áruforgalmat alapvetően senki sem korlátozza, sőt, mindenki igyekszik segíteni, mi is. És én azt gondolom, hogy ez helyes. Mert ö, ugye természetesen az első szempont az emberek egészsége és az egészség megőrzés, ezért meg kell tenni mindent, ezért le a személyszállítás. Ugyanakkor Fontos, hogy az életnek akkor is ö, történnie kell, amíg, amíg, ez a, amíg ez a helyzet tart. Tehát fontos, hogy az áruk azok, azok be tudjanak jönni. És ezért ö, van az, hogy ö, mi is beengedjük a, azokat a kamionokat, amelyek hozzánk jönnek, ö, megvizsgálják alternámmel a, a kamionsofőrt, aztán bejön, ö, lerakodják, ö, Persze itt is különbség van, hogyha mondjuk Olaszországból jön, akkor szigorúbb szabályok vonatkoznak rá, hogyha más országból, és azt is engedjük, hogyha, hogy átmenjen rajtunk a, a forgalom, Ez úgy néz ki, hogy a, az országos rendőrfőkapitányság kijelölt úgynevezett koridorokat Románia, Szerbia és Ukrajna irányába is, és az én legutóbbi információim szerint megvárják, amíg összejön olyan mennyiségű kamion, amely minden szempontból uh -huh. megfelelő, és akkor azt ráengedik arra a koridorra, amelyet korábban kijelöltek. Ezen az útvonalon meghatározott benzinkutak vannak, erről a kamionsofőrök tájékoztatást kapnak, megjelölések vannak, az útvonalat látják, a benzinkutakat látják, a benzinkutaknál is jelölés van természetesen a benzinkutakat rendszeres időközönként fertőtlenítik az erre hivatott kollégák és akkor, és megvan a határátkelő hely, ahol neki ki kell lépni. Ez egy, ez egy, ez egy fetes útvonal, amely, amelyet tartaniuk kell, és akkor A-ból B-be így tudnak eljutni, és így tudnak a megadott helyen kilépni az országból. Két kérdés van talán, nem tudja nem lehetne több. Az egyik, hogy van-e arról információ, bár hogyan is lenne, hogy hány magyar állampolgár tartózkodik jelenleg Magyarország határain kívül. Hát erre, erre, erre nem lehet számot mondani. Ezt, és ezt ez gondoltam. Már... Az a kérdés, van-e iniciatíva arra nézve, hogy egyébként, hogyha ők rendelkeznek választási szabadsággal, ez fontos, rendelkeznek vele, akkor mit tegyenek? Maradjanak ott, ahol vannak, vagy térjenek haza? Választási szabadságuk mindig van a magyar állampolgároknak. Mi arra hívjuk fel a figyelmüket, most már jó hosszú ideje, Azoknak is, akik külföldön vannak, és azoknak is, akik külföldre terveznek menni, mert ez most is lehetséges és előfordulhat, hogy a külföldre utazás, illetőleg a külföldön tartózkodásnál mérlegelni kell a veszélyét a járvány terjedésének. Tehát egyszerűen fogalmazva azt, hogy megfertőződhet az ember. Természetesen ez Magyarországon is előfordulhat, de nyilván sok szempontból más külföldön megfertőződni, mint, mint otthon. A másik pedig az, hogy a hazajövetel az elnehezülhet, hogy ezt a diplomáciai kifejezést használjam, ami pedig praktikusan azt jelenti, hogy nagyon nehéz, nagyon nehéz is lehet a hazajövetel, sőt, az sem kizárt, hogy nem lesz lehetséges. Tehát mindenkinek, aki döntést hoz, annak ezeket a szempontokat figyelembe kell vennie. Tegnap beszéltem egy, egy újságíró kolléga, hívott föl, hogy ő Csehországban van orvosi kezelésen, de neki Magyarországon is orvosi kezelé kezelése lett, ezért haza kell jönnie, be tud-e menni Ausztriába, és Ausztriából haza tud-e jönni, mert ő nagyon tart ettől a dologtól. És azt mondtam, hogy ez a tegnapi tudásunk, a ma reggeli tudásunk szerint is lehetséges, mert Ausztriába be lehet menni, és onnan pedig haza lehet jönni, de Például, hogyha ha másik szomszédunkról beszélnek, mondjuk Szlovákiáról, Szlovákiában már a jelenlegi helyzet szerint nem lehet bemenni nem szlovák állampolgárnak. Végezetül az Európai Bizottság azt javasolja a tagállamok vezetőiből álló Európai Tanácsnak, hogy ideiglenesen korlátozza a harmadik országok polgárainak beutazását az Európai Unióba. A korlátozás egyelőre 30 napra szólna, de szükség esetén meghosszabbítható lenne. A bizottság javaslata szerint felmentés kapnának a korlátozás alól az EU-ban lakó nem uniós polgárok, az EU-s polgárok családtagai diplomáták, orvosok, ápoló gondozók és azok a kutatók, illetve szakemberek, akik a koronavírus fertőzés megfékezésén dolgoznak. Az feloszállítást végzőkre, és a határment ingázókra sem vonatkozna a szigorítás. tudsz -e erről többet, vagy erről? Igen, igen, de ez alapvetően, tehát ami ennek, amit föl elolvastál ennek a, a főmondani valója és főszabálya, az nálunk megtörtént. mert mi lezártuk a határainkat, tehát mi nem, hogy ugye ez a, amikor az Európai Unió harmadik országról beszél, az a, az az EU-n, meg a Schengeni zónán kívüli országokra értendő, milyen szigorú szabályozást hoztunk benne, mert azt mondtuk, hogy semmilyen külföldi állampolgár nem jöhet be. Tehát mi ezen túl vagyunk alapvetően. Az persze igaz, hogy vannak ilyen kivételek, mint az áruforgalom, amit te is említettem, meg én is, meg persze olyan is van, hogy, hogy mondjuk vegyes házasságnál, hogyha egy magyar nem magyarral van egy családban, akkor az például ez nálunk is kivétel, hogy ez, a házasság, ez valóban a házasság és a hivatalos dokumentummal igazolható, mert az persze nem szándékunk, hogy családokat szétválasztunk, tehát vannak ilyen dolgok, de főszabály szerint mi ezen már túl vagyunk, sőt, szigorúbb szabályzást hoztunk, mert mi nem csak az eu kívüli országokra, Nézzé, hoztuk ezt a korlátozást. Ha jól értem, akkor ezek az intézkedések felmaradnak egészen visszavonásig. Tehát az, hogy ezeket meddig tartja a hatályban a kormány, arról nem érdemes érdeklődni, mert annak a végét be fogják jelenteni. Igen, igen, igen, és, és ez azért fontos, hogy nem tudjuk, hogy ez meddig lesz így, ezek a rendelkezések meddig lesznek hatályban mert mindent annak megfelelően kell nézni, hogy a, az egészség megőrzési szempontok mit mutatnak. Itt két, két fontos és legfontosabb szándéka van a, a magyar kormánynak. Az egyik az az, hogy lehetőség szerint minél kevesebb magyar fertőződjön meg. A másik pedig az, logikus módon, hogy azok, akik megfertőződnek, mert, mert óhatatlanul meg fognak fertőződni, és sokan, ne legyen illúziónk, sokan, azok Lehetőség szerint időben eltolva fertőződjenek meg, és így az egészségügy leterheltsége az, az ne, ne kerüljön egy elfogadhatatlan kategóriába. Tehát ez a két fontos szempont. Minél kevesebben fertőződjenek meg, és akik megfertőződnek, azok pedig tudjanak kezelést kapni. Ez pedig az szükséges, hogy ne egyszerre fertőződjenek meg. Magyarul időben ez ellegen tolva a, a fertőzöttség. Az ember a megfertőződés időpontja. Tehát ez, ez a két nagyon fontos, nagyon fontos szempont van, és minek után ez a járvány terjed. Jelenleg vakcina nincsen rá, a világon mindenhol terjed. Nálam is vannak olyan számok, az operatív törzsben is vannak olyan számok, amikor eléri egy országban az átfertőződtség azt szintet, ahol már például két naponta duplázódik a szám, és lehetne hasonló dolgokat mondani. Tehát arra kell készülni, hogy ez terjedni fog, és ez egy jó darabig velünk lesz sajnos, de ennek megfelelően kell a döntéseket meghozni. Azért hogy az említett két szempontot, amit mondom, még egyszer nem lehet elég hangsúlyozni, és ezzel ez, ez, ez tényleg nem árt, hogyha, sőt, nagyon fontos, hogy mindenki tisztában legyen. Az első az, hogy minél kevesebben fertőződjenek meg, de mondom emellett azt, hogy bár ez a cél, és ezért mindent megteszünk, meg fognak fertőződni, és sokan. Ezt mutatják a világban a példák, viszont azt próbáljuk időben eltolni, hogy az egészségügy tudja a betegeket kezelni. Uh, és egy utolsó kérdés. Uh, Navracsics és Tiborral pénteken beszélgetve arról volt szó, hogy van egy sor dolog, szavazás, amit az Unióban személyesen kell megtenni, mint ahogy uh, majd kiderül, hogy a francia önkormányzati választásonak a második fordulóját megtartják, már az első fordulónak a megtartása is nagy vihart kavart. Abban a közegben, ahol te dolgozol, a diplomáciában, központban, jelentősége van a személyes találkozóknak és az utazásoknak. Részint neked, bár ez kevésbé vonatkozik, részint a főnöködnek, Szijjártó Péternek, mennyiben áll technológiailag az a módjában, és mennyiben változik az élete ebben a mostani koronavírusos periódusban, abból adódóan, hogy mi az, amit le lehet bonyolítani Skype-on, viber bármin, és mi az, amihez személyes találkozóra van szükség, természetesen akkor, hogyha a másik partner is benne van ebben, mert most éppen lábukat fogják összeütni, vagy az öklüket ezen biztos nagyon sokan elszórakoznak, de nem ez a legfontosabb része. Igen, igen, a miniszterem életét és munkarendjét jelentősen befolyásolja, tehát például telefonkonferenciákat, szervező és partnerei, tehát ez lett most a bevet gyakorlat, azért utazik ő, hogy utazott, és, és fog is, úgy látom, a naptárjában, bár ez is napról napra változik, és változhat, de alapvetően bevett forma lett a nemzetközi diplomáciában a videokonferencia. Ma is most fog, a, fog egy ilyet tartani kollégáival. Az én életemet kevésbé befolyásolja ilyen értelemben, mert bár én a külügyminisztériumban dolgozom, de a munkám sok tekintetben eddig is. Budapesthez kötött, tehát én sokkal kevesebbet utaztam, most pedig, ha akarnék, se tudnék utazni, mert a, ezeknek az akciócsoport vezetőknek kötelességük folyamatosan itt van lenni értelemszerűen. Úgyhogy úgy, ez nagyjából így néz ki, de azért is, azért is fontos ez, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy védjük, tehát hogy minél, minél jobban minimalizáljuk a, a kontaktusokat mindenkinél, így az ország vezetőinél is. Mert túl azon, hogyha mondjuk a, ha itt valaki megfertőződik, akkor ugye a külügyminiszter úr is egy, egy fiatal ember, ráadásul kiváló kondícióban, tehát nála kevésbé kellene tartani az egészségügyi súlyos következményektől, viszont értelemszerűen kiesne a, a munkából, és ugyanígy lennénk mindannyian, tehát az is, egy, az is egy rossz következmény ennek az egész dolognak, hogy mert ugye ez fiatalokra kevésbé veszélyes, az idősekre sokkal veszélyesebb, ezért rájuk nagyon kell vigyázni, meg nekik is nagyon kell vigyázni magukra. Fiatalabbaknál viszont az is ugyanúgy előjön, illetve mindenki másnál is hogy ugye karantén lehet hogyha valaki, valakinél ez indokolt, és akkor, akkor, akkor el, el lehetetlenül... Tamás, ha ennyire nagyvonalú viccúlán... volt, én mindenkit lemondtam, nézzük, van-e arra három vagy négy percet, hogyha külügyi vonatkozásban bárki bármit kérdez, akkor arra tudsz-e válaszolni, praktikus, és egyébként megválaszolni. 061 877 0877, arra kérem Önöket, hogy legyen egy tekintettel egyrészt más Tamás idejére, másrészt meg legyen egy tekintettel arra, hogy Pontosan tudják, hogy milyen témakörben tud válaszolni. Azon kívül ne kérdezzék, mert csak pillanatok alatt fogunk ismét ismét elvárni hallgatótól. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Tassó Csaba vagyok. Az államtitkárótól meg szeretném kérdezni, hogy mi a protokoll egy külföldön, konkrétan az usa tanuló diáknak. Kinél jelentkezzen be, hogyha végül is olyan súlyos lesz a helyzet, vagy még súlyosbodik, hogy haza tudja jönni. Köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen. A ezzel, ezzel kapcsolatban az a, az a helyzet, hogy akár Amerikában van valaki, akár külföldön, azt kérjük és azt tanácsoljuk, hogy regisztráljon konzuli védelemért a konzuli szolgálat honlapján, ez a konzuli szolgálat.formány.hu, de egyébként, ha valaki elfelejtené, nem túl elítélhető módon, mert nekem is időzeteltől hogy megtanultam, hogyha beüti a Google keresőbe azt, hogy külügyminisztérium az első honlap, amit kapni fog, a konzuli szolgálat honlapja, ha erre rámegy valaki, rögtön látja azt, hogy hol lehet regisztrálni, rögtön látja a szemmagasságban az utazási tanácsainkat az országonként, rögtön látja a jobb felső sarokban a call centerünk telefonszámát, tehát van nekünk egy budapesti call centerünk, ez az év minden napján 24 órában működik, és fogadja a hívásokat. És egyébként, amikor Olaszországban kezdődött a baj, és kialakult a baj, vagy ha máshol baj, közvetlen baj van, akkor ott is a helyi követségnek az ügyeleti telefonszámát is nyilvánosságra hozzuk, de ez csak azoknak, akik ott konkrétan bajban vannak. Tehát, ha netán, valaki az Egyesült Államokban bárhol van, a netán törölve, tehát ha ott van, akkor először mindenképpen azt kérem, hogy okay. egész konzuli védelem, De várjál, most ezt mondjam Igen? végig. Ez azért fontos, és most azoktól is azt kérem, akik Európában utaznak, tehát a Schengeni zónán és az Unión belül, mert ők nem szokták értelemszerűen, ha már utazunk Európán belül, és eltűnge se jut ez, de most ez fontos, mert hogyha valahol mondjuk karantént húznak fel, akkor ez alapján látjuk, hogy egy szűkített területen kik vannak ott, és hány embert kell keresni. Ezért nagyon fontos, hogy ne csak az országot írják be, hanem a várost is, és dátum szerint, ha utaznak, azt, hogy mikor, hol vannak, így lehet az embereket megtalálni. Ha pedig beteg valaki tüneteket érzékel magán, akkor mindenképpen ott helyben, abban az országban, ahol van, azonnal jelentkezzen, annál az orvosnál, nem tudom iskola-orvos, házi orvos, ott lakik, vagy bárhol, ahol tud, ahol lehet az orvosnál, és jelezze ezt az illetékes külképviseleten is, hogy ő ott van, tüneteket érzékel magán, pláne, hogyha karanténba helyezték, de pláne, hogyha pozitív tesztel rendelkezik. Oké, okay, következő kérdés. Jó reggelt! Jó reggelt, József vagyok. Én kamionnal árut szállítok Magyarországra. Ha Ausztrián keresztül megyek, és Magyarországra belépek, akkor számíthatok rá, hogy azért otthoni karanténba küldenek, vagy dolgozhatok tovább ilyenkor. Megtettem, hogy az úr melyik településen kazi keresztül? Ausztrián keresztül. Ausztrián. Németországból, A -a. Ausztrián keresztül Magyarországra. Árut nem szállítok keresztül. kamionnal. Akkor ne, ne, akkor... A ma most, ahogy a János szokta mondani, tehát nem tudom, hanyadika van 3.49 előtti szabályozásot. Március, Március 17 én van és 8-ra 41 perc. Március 17-én 8 óra 45 perc szabályozás szerint, ha ön Németországot és Ausztriát érinti, akkor nem kell karanténba mennie, akkor volnának szigorú szabályozások őre nézve, ha Ausztriából szállítaná Köszönöm szépen. Én is. Köszönöm szépen. De nem, de ne, tehát minden áruforgalmazóra, illetve mindenkinek mondom azt, hogy nem kizárt, hogy ezek a szabályok változni fognak. Nem biztos, de nem kizárt. 061 de nem tudod, De nem vagy természetesen a tévében, de van egy kísérleti tévéműsor, ami a Spirit TV-n közvetíti a rádióműsoromat, ez még négy és fél percen keresztül tart. Ennyi időt Oké. fogok még rabolni a Tamástól, aztán átadom ennél fontosabb dolgainak. Jó reggelt kívánok! Most már kívánok! Körbözs Lajos T már a Népjöléti OK. Figyelünk jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha valaki német állampolgár, de szerint Magyarországon lakik, dolgozik, itt van állandó lakhelye, akkor ő bejöhet? Ez egy nagyon jó kérdés, amit föltett a betelefonáló, és erre az a, az a válaszom, hogy aki német állampolgár, és van magyarországi tartózkodási, állandó tartózkodási engedélye, az most megtaláltam a konkrét formulát, az bejöhet, igen. Tehát azon, azon EGT állampolgár, tehát uniós állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, az, és tudja ezt a jogosultságát igazolni, az a magyarral, magyar állampolgárral megegyező a megítélés, és nyilván az állandó napci elegendő. Állandó tartózkodás, igen, igen, igen. Tehát uh, a, a tartózkodási engedély tartózkodásra jogosult, jogát állandó tartózkodási kárkával igazolja, itt szól a Aha. formula. Oké. Okay. Rendben, köszönöm. Én is köszönöm szépen. Van még három percünk. 061877. 0877 az operatőr kollégának mondtam, te ne reagálj rá Tamás, azt mondtam, hogy ez én foglalkozásomnak a legszebb pillanatait éljük most át. le attól, hogy ez tévén egyébként jobban jön át, vagy sem. 061877 877 0877 Vendcer Tamástól az operatív törzs, az egyik operatív törzs vezetőjétől a Különisztérium államtitkárától lehet az kérde. Az, az, az, erre muszáj vagyok pontosítani, mert a, de megértem, hogy... E, e, akkor felejtsük el a törzset. Az operatív törzset... A ne, ne, ne, törzset nem, nem, fel, a, a, a, töröl, Egy ilyen azt, csoportot... Nem, megérteni. nem, nem, nem, töröl, törölve. De nem nem de bonyolítom. Nem ha, nem, ha nem érkezik kérdés, azt is tudomásul veszem, akkor nem érkezik. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagy vagyok? És szeretnék... Legyek, csak mindig gyorsakban, Köszönöm. mert nagyon kevés az idő. Uh, Angliában uh, élnek a gyerekeim, és autóval hogy tudnak hazajönni? Mely országokon keresztül? Hát... Uh... Most elő kéne, vagy elém kéne venni. Oké, okay, akkor egy az a kérdés, kérdés, kérdés hogyha most nem tudsz, tudsz level, hol talál, hol talál választ erre a hölgyem, egy a fontos kérdés. kérdés. Hívja fel a coolszerünk telefonszámát, amit mondtam, hogy a szolgálat honlapján a jobb felső sarokban megtalál. Egyébként azt kell nézni, hogy mely országok vezették be azt a tilalmat, hogy a saját állampolgáraikon kívül más nem jöhet a. Nem jöhet a területükre. Franciaország ilyet az én emlékeim szerint mostanáig nem vezetett be. Meg kell nézni Igen. egészen pontosan az útvonal. Azt javaslom ennek, ezek az információk szerintem még a sajtóban is viszonylag könnyen felelhetőek, de ha felhívja a call telefonszámát, akkor a kollégák az én őszinte jó reménységem szerint viszonylag gyorsan meg fogják tudni mondani, hogy mely országok ezek. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Ha valaki gyorsan telefonál, egy telefonra még van mód, talán Menter Tamás idejéből még Igen. adódik annyi, hogy a jövő héten folytathatjuk, de ma még ez az egy perc van, amiből körülbelül 20 másodpercet várok, mert utána már nem lesz mód. De itt a kérdés. Addig, addig, addig, de már itt ég... is van. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Egy kérdésem lenne, biharkeresztesen élek, Magyarországi állampolgárságom is van, de Romániában dolgozom, napi szinten ingázok. Hogy lehet ezt? Meg lehet ezt oldani, vagy nem? Mától? Hát, mint magyar állampolgár Magyarországra ön mindig bejöhet. Románia Igen? vonatkozásában most már tartsa egy pillanatra, mert lehet, hogy... Közben elbúcsúzom a, a tévénézőktől. Figyelünk! A Románia vonatkozásában, hogy oda, de bocsánat, ő román állampolgár is, azt mondta? Igen, román állampolgár is, igen. Hát akkor, akkor a, a, beléptetése, a beléptetése az mindenképpen, mindenképpen mehet mindkét ország, mert mint mondtam, a saját állampolgárait minden ország igen. fogadja. Magyarországon önnek nem kell a jelenlegi szabályozás szerint karanténba van olni akkor, hogyha Romániából érkezik, és most próbálom az vett román szabályozást böngészni, de ez hosszabb annál, mint hogy most önnek fejlődik. Azt, e, azt nézem meg, az, a... hogy a románok kitraknak karanténba. Minden, nem, a Romániában mindenki. nincs ez. Tehát az a helyzet, hogy én voltam, át akartam menni, de a magyar határőrök azt mondták, hogy ha délután jövök haza Magyarországra, akkor automatikusan karanténba kell vonulnom. Tehát ez a kérdés. Mm. Tehát Biztos, hiába mennék meg automatikusan, azt mondják, hogy karanténba kell vonuljunk. Többen nem vagyunk, többen járunk innen át. Ingázóként, szerintem itt ö, valahol valami félreértés ö, lehet, ö, szerintem önnek szerintem nem kell de kérem, hogy akkor ezt, ezt, ezt ott a helyszínen fontosítsák beszélget. Nem akarnék megkovarni egy helyzetet, amiről most viszonylag keveset tudok, de, de generális főszabály szerint én azt gondolom, hogy annak nem kell. És most János, ne hogy de el kell Köszönöm mindenkit, a... köszönöm szépen. Köszönöm, szépen. Tamás. Nézzék, nem tudom eldönteni, hogy ez tévében milyen nézni. Én azt tudom, hogy ezek a pillanatok azok pontosan arra valók, amit a én a kejfejjelcsét kitaláltam. Elmaradt két beszélgetés, nem beszélgettem Cseppeli Györgyel, nem beszélgettem Duronelli Péterrel, három beszélgetés maradt el, elmaradt Nemes Gábor. Ezek egy műsorból adódnak. Én most az utolsó 12 és fél percet önöknek adom, meg magamnak, 9 órakor hírek lesznek, én pedig elköszönök. Egyelőre a 9 és fél 10 közötti periódust nem fogom kihasználni, ami ebben a két órában valamivel több, mint másfél. Hát 7-10-től 9-ig, az durván 100 perc. 7-10-től 9-ig, az 110 perc azzal élnek. 061-877-0877, még 11,5 percen át. died. These words are for those left behind. These words are for you, Poland. And these ones for my homeland. For the spirit of our fathers. For the glory of our sons. For the power of the Spectre. For the holy aliens. Let's go! Let's go. Jöregöcs! Szó legyek! A televízió műsor akkor 9-ig fog tartani, és aztán megyünk a rádióhoz? Nem, a tévé az nagyjából 3-4 percem már befejeződött. Én már misor... hát, átkapcsoltam a rádióra, csak ezt. Akkor mi a kérdés? Hát hogy meddig fog tartani a televízió műsor? Mindig így majd. Fog... Tehát az, az első és az utolsó 10 perc nagyjából az reklámmal megy. Na, jó van. Hát Csak annyiban a televíziónál nincs csúszás, minden mert ugye Így, így ebbe, ebben nem lesz változás. Tehát a műsor a... zömében 7-10-kor kezdődik, zömében a tévé valankor 3-9 tájékán végződik, a rádió pedig a... nagyjából 9-kor fog elköszönni. Köszönöm az érdeklődést. Jó reggelt! A civila pályán a múlt héten a 34 lett, azzal nagyot alakított, és szombattól, ha minden az élő lebonyolítású lesz. Most már csak élegyek élő. 061877 0877 Jó reggelt! Jó reggelt, különfél, melyik tévé csatornál Spirit! Lehet. Spirit Televízió! A TV Spirit? Hm? Köszönöm, viszont Nagyon szívesen! Jó reggelt! Lakatos István, jó reggelt! Sziasztok! Egyrészt a Silágyi Reggé-né megnyedzésére én azt mondom, hogy a tévé az új rádió. Hát onnantól kezdve, hogy aki interneten hallgatná, mert nem tudja a speedfm fogni, annak még mindig jobb, hogyha beszélja a tévét, és Abszolút. Nem a képegyűjét. Nem, nem, nem, nem, nem. Igen? Figelek. Nem, csak nyomom magamba visszamondatokat. Igen, igazad van. Én is így gondolom. A tévé az új rádió, ezt üzenem mindenkinek. A másik, ami viszont kérdésem, hogy én próbáltam az interneten megkeresni, az, az, hogy hol lehet fogni, vagy milyen csatornán, de nem sikerült hogy biztos én keresek rosszul. Mármint a tévét? Igen, maga a tévét. Azt meg fogom kérdezni, arra nem tudok válaszolni. Meg fogom kérdezni. Jó, mert még mindig interneten hallgatom. Kérdezni. Jó, én meg fogom kérdezni. Oké, majd rá. Jó reggelt. Jó reggelt. Egy kis termék megjelenítés. <laughs> Igen. A Lapatos a, a TV-gót használja. Tök jó. Nagyon szépen köszönöm. Ha most megkérdezik tőlem, hogy mi az, amit sajnálok, hogy kimaradtam a műsorból, azért nem tudok erre mit mondani, mert mind a három beszélgetés sajnálom, hogy kimaradt, ugyanakkor ami elhangzott, azokat meg nem lehet, tehát nem is lehet rajta változtatni. Ehm. És a holnap, a holnap utáni a pénteki műsor is már tele van. 061 0877 Sajnálom. itt részint az apropót mármint, hogy mivel telik a műsor annak pedig, hogy tetszik önnek vagy hogy egyáltalán lehetőség van annak természetesen örülök, köszönöm, hogy hívott um, ugye hát a maga a műsor az végül is az élet én és önök szerkesztik de nagyjából azt látom, hogy az elkövetkezendő hetekben ez egy dologról fog szólni és annak a vonzás közvetéről Jó reggelt! Jó reggelt. El akarom ennek mesélni, múlt heti élménye, mert a, a családdal asztalvéniába volt síelni, és a kisebb fiam az mindig vonza a bajt, tehát most is sikerült neki elesnie, úgyhogy most eltörött a csuklója, és a Celyi Kórházba kellett elmennünk a sürgősségére, és kizélyel, hogy miután tehát mindenki beszélt angolul, és aztán amikor begipszelték a kezét, akkor kaptunk a Celyi Kórháztól egy magyar nyelvű what tudul do -e. tehát mit kell csinálnunk, hogyan kell tornáztatni a kezünket, hogyan kell tartani, mik, mik, mik lehetnek a kockázatok, és volt egy ilyen magyar nyelvű anyag, amit rögtön kinyomtattak nekünk. Ilyet mi sosem sose kaptunk. Jó, erre most kockázat. azt tudom önnek mondani ebben a mostani szituációban azt, hogy így ezt túl, és mindaz, amit ön mond, ugye mi ismerjük egymást, Igen. nem ön sokkal fiatalabb, mint én, az én életemben nem, és az ön életében sem fog megvalósulni az, hogy az ön fia, akinek gyógyulást kívánok az, az életében, ez ott lesz, -e, ott lehet-e még, drukkolok neki, ezek most nem azok a pillanatok, amikor utolérjük a nyugatot. Igen. Jó reggelt. Lakados István, köszönöm a tv tippet az úriembernek, kipróbáltam működik. Csak sok türem kell hozzá, mert nagyon a vége felé van a csatorna kiosztásnak, de megtaláltam és tényleg megy. Köszönöm. Én is köszönöm. 061-877-0877, már nem túlságosan sokáig. Zenét már nem rakok be. Nem tudják, mit berakok el, mit nekem osztott. Zárózön. először. Mint tapasztalhatták el László, nem volt reggel és nem is lesz egészen addig, amíg a... Azt nem mondom, hogy amíg a veszélyhelyzet van, mert fogalmam nincs, hogy a veszélyhelyzet önmagában negligálja-e párpolitikusok jelenlétét. Minden esetre én a műsorom révén az elkövetkezendő hetekben kevés lehetőséget szeretnék arra biztosítani, hogy itt olyan jellegű aktuál politizálás menjen, mint ami ment itt, és jelleg is megy máshol. Én kívül helyezem magam ezen. Annyi minden helyeztem én már magamat kívül. Plusz egy, nem oszt, nem szorosz. Jó reggelt! Jó reggelt! Azt szeretném kérdezni, hogy a kilent órás befejezés az a öndöntése, vagy az átébként? Nem az az enyém. Hát én például konkrétan most leesem a székról, olyan fáradtóak. Világos, jó! Értettem akkor... Nem, nem. Elvileg fél tíz, euh, tudja mit, euh, a baga kedvér maradok még. Kilenckor hírek, utána a telefonának maradok. A honpola nagyon kivan azon akadban, hogy rám valójában, tehát engem igazán a munkámmal. Tehát ma már nem mondok olyat, hogy legalább annyira szeretlek, mint a munkámat. De a viselkedésem... I see friends, friends, she says, how do you do what, what there is... You good a Falgutai József vagyok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt az interjút, a Tamással. Képzeld, hogy mióta úton vagyok, ezen kínlódok többen kollégákkal, hogy hogy érünk haza, és mi lesz velünk. Bármit meg tudnám tenni másoknak és más vonatkozásban is ugyanest. Holnap egészségügy lesz, de egy magánkórház vezetőbeosztása munkatársa lesz, tehát mindazt nem lehet ugyanúgy vonatkoztatni a jelenre, mint hogyha egyébként Kásler Miklóssal beszélgetnék amit nem biztos, hogy szeret. Nem azért, mert antipátiával viszonyulok hozzá, hanem én nem éreztem még egyszer se, hogy úgy lehet tőle kérdezni, hogy válaszoljon. Hogy orvosként is ilyen volt-e vagy sem, azt nem tudom. Hírek, és utána maradok, akkor, ha lesznek ismét telefonok. Érdeklődés függvényében maradok, érdeklődés van, maradok, érdeklődés nincs, elköszönök 061-877-0877 az elérhetőségem. Ez nem egy műtő. Tehát figyelj, nyugodtan csináljátok, nem foglak benneteket feltartani csak azért, mert én még itt vagyok. Hát azért egy, ekkora fakalap nem vagyok aposztrófa. Dehogy is. 061877-0877 első menetben 9 óra 12 percig tart az együttműködés, mert hogy az pont 12 91 meg 2. Most 9 óra 6 perc, 30 másodperc van Tehát 5,5 ,5 perc alatt kell önöknek azt bizonyítaniuk, hogy érdemes még utána maradni De 9 óra előtt ennél aktívabbak voltak Tehát én azzal számolok, hogy nagyjából ezek a mai műsor utolsó pillanatai Consider this. Consider this. Consider this. Consider this. You brought me to my knees pale What if all these fantasies come failing around And now I've said too much I thought that I heard you laughing Just mi a 0877 Haven't az önök I jól itt maradtam itt aztán hirtelen jól lettüntek de hát istenem ennél nagyobb ajosoha se legyen 061 877, 0877, 9 óra 8 és fél perc van, 3 és fél perc még az együtt eltölthető idő, amelyben hirtelen nem jönnek rá, hogy mégis igényük volna rám. szegény, már nem fejezte be. 061 877 0 és ha minden igaz, akkor ez egy zárószám. Szendékos a zenei választás, az akkor ez legyenek ilyen evergreen -ek. If you could hear instead the I left myself to először you 061877 kept my love so new másodszor 1, 877, 0, 877. Senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha ez volt az utolsó, akkor őszintén szomorú vagyok, de hát ez van, ezt kell szeretni. Ha nem, akkor holnap reggel 7 óra után ismét találkozunk. étemben dörö.fi alajanos kukodjvél.com Még 22 másodpercig itt vagyok. Próbálom beízzíteni ezt a gépet, sikert.